حال دا چې کم نومي او دوه متعلقات او د فعل متعدی نه ده خپل معنا د حال چیدن او هغه هغه صفت عارضی تل کیږي چې قابلیت الانتقالی خپل معنا چې خپل غويده کنه حال هغه صفت عارضی چې هغه مون تقل را منتقل کې ډېر چې کم نهنو په یو ځایبانې درېږي نه حال نحوی کو هم حال زه کوي چې دو ک سر انتقال دی اگر چې حال زنې لازمی هم را ځي چې هغه چې کممدننو بنده پورې شوي ان خ وي عام طور د حال چې کمم تاریخ نحوی کېږي ماغ دی چې ما یوب نو ات فیل یاویل مفول به او ک هغه غه د صفت ته چې به ني چې کمم نو حالله ف یاد د مفول او یاد مفول چې په کوم ټایم کې د د ف نه دا فیل صادر کېدو او چې کوم وخت کې فیل په دی مفول باندې وقع کدو نو په دغه ټم کېدي دی فیل سه حالت او په دغ په ټیم کردې دي مفولوسه پو شو که نه لکه جا ېدون را کې به سوور راغې د دننه چې دا مجیات کېلو سازې د حالت سو نو دی را کې ضربته دن ماشي او زه په داسې حال کې چې پیاده روانو اوس دا د حالت زه لږه خې دې ته کوم تعریف کړي دې یو وي چې حال بوصفی دې معنی قائم بالغیر وي مطلب جامید حالو نه وروسته برابر شي او وصف دا یو معنی عارضه ده وصفی مانا قایمبلیر دو فضله تون دا چې کمو سیي غونې ش دی په کلام ک سی وي دی اودون قامونې قمون سی وي دی خبر دی که نه اوسه هم وصففه مانا قایم, خیر. قایمون قایمون مانا قایم خیر وا خو فضلانو هم دا داسشي دی فضله دی خبر نه احترا شو او تریم داره چه منصوب باییو. سبای منصوب. ده با همیشه سی منصوب. نو دن ناعد ده فضلا نه احترازو کو. نکه ضروری ده چه غدی سی بی شوي فوانو شوی. نکه صفت چه منصوب. صفت فراغل بی فضلا. نکه صفت ده مخفول را دی کنه. نکه زرب تو رجولا سی شو کنه انعالی من. ظال من دغه سر دی صفت دی فنو شوي نو دا ضرورونه دی چا میشري شي منصوبوي دی مجرور هم را ځي ل او حال همېشه شوي منصوب درم شرط په کېدارې چې د کاره کوي ماه آری د ظاهون کې وي چې کمونهتته فیل یاد د چا تمفورو دیگه دی تمیز نسوکو احتراز دک آغا ذات سکی خکارا که آغا مفهم دی چاوی ذات وی دی مزهر دی چاوی دی حال او د حیعتی دی حال او دی چا حیعت لکه از فردن از هابو سو چه فردن من لفظ روانی میوازی فردن یو وصف وصفتی فضل دی منصوف دی او یو حالت خکارا کهی یو حالت سکی خکارا کهی فی اک تاوالدی یوزای یاوازی والدی یاوازی والدی دا یوشیر کی تاریخ د ذکر کو حال ال حال وصف فضلۃ المنتسب مفهم فی حالن کا فردن اذهب کا فردن اذهب مفهم فی حالن کا فردن اذهب حال وصفۃ فضلۃ منسوب زائرون کے حال لرا کفردن اضحبو نقضی وازی روانیما وَقَوْنُهُ مُنْتَقِلًا مُشْتَقَّا يَغْلِبُ لَاكِن لِسَ مُسْتَحِقَّا اولا مسئلہ ذکر گئی اصل پحال کی انتقال لے اصل پحال کسی دی؟ انتقال نحال ما ده د د تهتحول یا ته حوله مې ویللی دی یا ته حوللهې ویللی دی داګ موله چې دا ګیر کته حولو دا چې کمدون ته و رالو راړو ته که اصل کې د حال په معه کې تهتحولو تنقل شو دی پرو دی اصل به حال کې حالیسه دی منتقل دی هل البته کلا کلا چه کمدنو حال سرازی لازمی بسی رازی سکی گی خوز لگا جا زیدون ظاهکن راغ زید خندیدون که بس خلو واضح کری کنجه تا خلو بنده یو ما انتقال بگیر آزی کن زید خوز دائمی حالتا نده چگی نی بس زور دائمی خلو واضح کری چنگ کری لکه داری چنگ کری نو ظاهکن تا چه کمدنو سر شده حال من تقیل نده کلا کلا چه اغصراشی حالی لازمی شي راشی لکا زیدن ابوکا عطوفا پلار ہمیشہ سوی محرابانی زیدن ابوکا عطوفا عطوفا دیکھ شو داس نورم رازی رازی چیئے کسی کمیرہ سبروتی لزوم لزوم دیکھ شو دیکھ او دایو مسئلہ دا چی لزوم دا حال اقلی دی قیاسی دی او سماعی دی اکثر نوحات ترجیح دی لیو رکی چی لزوم دا حال سماعی دی یعنی حال چې لازمی دی کنا دا بس سماعی چی کم جاکی بس لگو زگورا شاید اللہ نولا علا علا علا علا علا علا علا علا علا کتول المقا امام بل غلط سده لازمی دی سده لازمی په نوړو نو کې هغه چې کمدنو سره دی لازمی سماعي راځي بس سماعي قواله ذابیتوله نشته دا یو مسله دا یو مسله حال لري د په یو مانا قائم بل غیر سگهي درات کې په وصف قائم بل ښه په هيأت درات کې او تال په هيأت مشتقي وي تال په اسوي مشتقي جامد چې کمندونو اپ سنکه اداراتو یا مطلب تدویو جنو جمهور دا خبره ذکر کړي چې جامد له حال نشو واجبایږي نه. وجه کم زم جامد حال شي، واقعای شي، تعویل به به کې که په مشتقیوالي. او بازی ویل کئ ابن حاجب شوتې شو چې مشتقی حال واقعای کدل دل واجب ندی. مشتقی حال واقعای کدل دل واجب ندی البته اکثر دی. سړي اکثر کله نه کله چې کوم نوم جامیدو مال <سؤال> څه کیږي واقع کیږي خو جامید چې هل څه کیږي واقع کیږي دا غيظ پر یو دا ذکر کیږي چې یو دا تنر خون مبارکی وي نه جامید تنر سکی تراس نرخ ته ځني قیمت قیمت فقیمتونو پنر نرخونو په اسعار او باسنان باندې سکی دلاله سکی چې په تماسل باندې سگهي کې او دریم چې په تشبيه باندې سگهي درات کې لک کر زیدن اسدان دا غړي مثال نشو ورکولو کر زیدن اسدان حمله وکړه زید په داسې حال کې چې سمز مارهو تشبيه ده کنه دا یا نبی صلی الله علیه وسلم د به حضرت مثلا بی یدن یا دم بیدین خر حال لی یا دم بیدین حال لی خدا پا تماسول سکی دلالت تماسول بن سکی دلالت یا لکه په نرخ پانی سکی دلالت بیوهو مدن بیوهو خرس کدیل رجی کم منو پا داسی حال کیچی یو کودی خرس آئی یا سواعن بی سواعین سیوشو که نا نوچی پا نرخو پا کیل وغیر بانی سکی دلاله د در لو کې دا مکدي اوطویل دي د د طویل بالکل سر دی اهیر دی به س با دی مشتقی باند دی جا پ سو حال کوو هو مونطقیان مشت کېید ل دی حال چې کومنو منتقل او مشتقی یغلی و خالد سردي حالدي لاکن لسه مستقاخواواجب نه وَيَكْسُرُ الْجُمُودُ فِي سَيْرٍ وَفِي مُبْدِي تَأَوُولٍ بِلَا تَكَلُّفِي او كثير دي جامد حال واقع كذل ده نرخونو پزایكي شبزایكي او پا غزایكي جزاہیر بي تاويل لاغب ومشتقی سارا بغیر ده تاويلنا بغیر ده تکلّفنا بغیر ده چانا لکا بِعُمُد دَم بِكَزَا بي يَدَم بِيَدَو وَكَرَّ بیهو مدن بی کذا یا بی دن بیدو بیهو مدن بی کذا مدن در نرخ مثال شو یا دن بیدن در تماثل شو مثال شو و کر رزیدن آسادن ایک آسادو داره تشبیس شو پوزن شوی وَلَحَالُ اِنْ عُورِ فَلَفْزَنْ فَاتَقِدَو تَنْكِيرُ هُو مَعْنَنْ كَوَحْدَا كَجْتَهِدَو ابله مسئله ذکر کهی که نا بله چشکیه مساله بلا مساله دا چې حال چې دی نو دغه اصل نکارت دی اصل په حال کې څه دی نکارت اصل په حال کې نکارت دی چې څه زیاته زاد زده لګا خبر او اصل په خبر کې څه نوکار د کوم سره؟ ناکار ته د حکومت د په غیر باندې حکم دی په غیر باندې او صرف احکامو کې عمومي د کوم سره؟ معلومه اوس. خو چرته توبینی اټماتو عاي چې صرف هیکل کار ته دغه توخمو چې معرفه به حال څه شي. ککوار سره حل عراق ولم تسدها. سګریسته. ما سره خل یا یالک او فالته او جوده کا فالته جهدی یا لکه چې کمدننو او اچ وحدی یا اچ تهید ووحده کا ید و دا چې را شي و سترې پپټ کا اوطویل په نه کېره وه لکه اج یا اچ تهید ووحده کا نوه وک کا اچ تهزمون یا اجتحیدو منفرد پونشوی یا جوه دی مجتحیدن دا سی تعویل تحرک بچاو که وار سلاحل عراق ایمه و تاریکتن مطلب تحرک تحرک تاویل پناکی رو که علم چاو وَلْحَالُ اِنْ غُرِفَ لَفْزَنْ فَأَتَقِدُو او حال کجرده ماری فراغلیوی پا لفظ کی وَخِدَو لَرَا تَنْكِرَهُ مَانَنْ تکیر گزود پیدوار دیچا سرا یعنی لفظن بدا سی بھی معرفه رایش گیر کلا کلا خمانن بس سوائی ودا نکیرا لکا واحدا کج تحیدو لکا ایت تحید واحدا کان ایت تحید سشی کان واحدا کان ومازدرون مناکرن